Опетраж бура може відділитися від тулуба голова і значущу подивитися на нього збоку, щоб задумався над собою, а потім знову приліпитися. Яструб, літаючи над степом, пізнає северина наливайка і змодельовує панораму бойовища. Закинутий випадком в український степ китаєць УПУ Вестиме складні дискусії з українськими козаками їхньою мовою. Тоді як арабська принцеса німує передмовним бар'єром і зрештою коронує наливайка на імператора Китаю. Трохи аж надмірна фантазема. Вінграновський химерує без стриму, але це не витівки самопід'южуваної думки, а здебільше спонтанна гра уяви, «Пластичне саморозгортання образів» – це, можна сказати, міфотворчість Миколи Вінграновського. І не можна порівнювати його твір з реалістичним, соцреалістичним романом «Наливайко» Івана Ле чи з науково-популярною повістю Віталія Кулаковського. Минуле відбите в документах і ретельних описах стає предметом чи надбанням історії як науки. Минуле, закарбоване в народній пам'яті, народному переживанні у в переказі, стає міфом, який у свою чергу може продукувати чи провокувати інші суб'єктивно-творчі міфи. Міф у розумінні сучасної культурології – недовільна вигадка, не каприз нерозбірливої думки і навіть не первісне донаукове пояснення явищ світу а максимальне самовиявлення явища – події, особистості, би розквіт їхньої самості. Міф є не субстанційне, але енергіальне самоствердження особистості. Міф є розмальовка особистості, картинне випромінювання особистості, образ особистості. Ось у такому значенні можна говорити про міф у Вінграновського, про його міфотворчість. Бачимо в нього розкошування самості, саморозкриття матеріалу минувшини. Йому він віддає свою нестримну і невичерпну життєрадісну уяву. Здається, варто Миколі Вінграновському покласти на щось своє чаклунське око, як те щось починає жити само, своїм непередбаченим і суверенним життям, і розгортається, і розгортається своєю істотою, але ревно приберігаючи крихітку таїни. Отож, на мій погляд, наливайко Миколи Вінграновського принципово нове і новаторське явище, досі незнане не лише в українській, а й взагалі в сучасній історичній романістиці. Свого роду химерна історична проза, суттю якої є невідповідний матеріал, а невловний поетичний дух доби і людей доби в парадоксальному осягненні автора, суб'єктивно метафоричне бачення реалій, збагачених примхливою і прекрасною грою уяви і огорнутих райдужним серпанком ліричних переживань та розкішного гумору такого нескрізь національного кожною своєю барвою і такого неймовірно густого тими барвами, а водночас звабливого і легкого до читання історичного роману, на грані дитячої наївності і чаклунської метафоричності, а водночас знов-таки дуже поважного своїм образом історичної долі України, такого роману ми ще не мали. І, звичайно ж, Більше не будемо мати, бо він неповторний. Секрет написання таких речей, мабуть, і самі автори не завжди втрачають, поставивши останню крапку. Мені пощастило бути досить близьким свідком того, як писалося наливайка. Писалося і довго, якщо мати на увазі хронологічні рамки створення роману. Сам автор зазначає роки 1986-й, 1992 і недовго, коли числити на ті хвилини грозового натхнення, в які, власне, він Грановський пише. Бо все інше – це тривала напружена праця, яка передує азартові втілення. Цього разу праці було, мабуть, як ніколи не озоро. І не тільки тому, що довелося звертатися до багатющого і клопітного історично-джерельного матеріалу. А це для Вінграновського новина, але й тому, що народжувався новий стиль і навіть нова мова. Так-так, великий чутливець української мови Микола Вінграновський заново відкривав її для себе. Я з половини наливайка, зізнався він, почав вивчати українську мову і заново все переписувати, тільки тепер пізнав українську мову. Писався наливайко з великою любов'ю і великим болем, або, може, любов і була болем. Коли писав наливайка, то його словами нікого не любив, мається на увазі поза твором. Цим, мабуть, сказано, якою вичертною мірою всі душевні сили йшли на наливайка. «Тепер уже більше нічого не пишу», – сказав мені Микола Степанович, закінчивши наливайка. Іван Дзюба Розділ перший Улітку, наприкінці серпня 1595 року, Наливайко повернувся з Угорщини. Вночі він перебрався через Дністер, покрадьки став за горбами табором, та вже у досвіта мусив дати бій, його старіх і підстарих Жолкевський. Тим часом і Жолкевського, і Наливайка пильнували зі степу Орда Вона зависла у них на боках і на темному дні Придністровських долин заховалася в травах Татарський хан Газігірей, ніч ковтав слину Хто кого? Хто візьме гору? Польський гетьман Станіслав – Жолкевський Чи український – Северин Наливайко?